а за ними джури, кожен за своїм паном з наготовленими списами й мечами на заміну. Раптом звідкись вигулькнула чорна постать таємного радника. Замить він уже стояв на кам'яній брилі з піднятою рукою. «Хвилинку уваги, шановні лицарі, славні борці за свободу і незалежність нашого краю!» Маю честь відкрити сьогоднішній урочистий бій з драконом, який увійде в історію, можливо, як найкровопролитніший з усіх, що були коли відбувалися на цій землі. Пан радник витер хустинкою вологі очі, висякався і продовжив. А зараз, панове лицарі, вас привітають наші діти, майбутні захисники батьківщини. Вони прочитають вірші котрій скомпонував ваш покірний слуга. Радник вклонився і зіскочив на землю, а його місце зайняло двоє дітей. Хлопчик став у якусь чудернацьку позу, розкрив широко рота в усмішці й затороторів наш люботин, наша слава і преславна держава. Гей народ, не забувай рятувати рідний край. Милі діти, будьте чемні, поки тато ваш воює, він за це, якщо повернеться, зуб дракона подарує. Дівчинка продовжила: «Мій тато лицар хоч куди уміє воювати, він йде з драконом на броню, щоб нас порятувати!» І знову хлопчик з тією ж усмішкою від уха до вуха. «Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, пісеньку співаю, князя прославляю, а на дракона плюваю, чху!» під бурхливі оплески, діти зійшли і збрили. «Але це ще не все», – загукав радник, вимахуючи аркушем. «Є одна формальність, якої оминути ніяк не можемо. Панове лицарі, це у мене список учасників бою. Зараз я читатиму імена, а ви швиденько відгукуйтеся, бо часу нема». За дві години нас чекає святкова діфіляда, народні гуляння, танці, пісні, бенкет на честь переможця і такі інші необхідні заходи. Тому будьте уважні. Отже, почнемо. Пан Лаврін з Горшова, герба Підкова. Пан Юхно з Косогора, герба Любіч. Пан Гудбранд з Моравії. Пан Базильо з Мікулиніча, герба Трирог. Пан Збишко з Сілезії, пан Тоніо з Галича герба Мак, пан Любомир з Золочева герба Когут, пан Матей з Карінтії герба Рак, пан Чурило з Києва герба Тур, пан Раду з Семиграддя герба Млин, пан Йован з Чорногорії герба Холм, пан Стефан з Крилоса герба Крилос. Прошу тих, кого я не назвав, виїхати з Шеренги. Двоє лицарів під'їхало до радника. Панове лицарі, хочу вам подякувати за турботу і патріотичний запал, але до битви вас не допущено. Ге, а то чого? Обурився Кельбос. А того, що немає вас у списку. Що це за анахтимські порядки, зашуміли лицарі. Заспокойтеся, усе робиться для вашого ж добра. «У пана Кельбаса немає джури. А без джури битися із драконом суворо забороняється. Цього вимагають приписи безпеки». «А при чим тут я?» – спитав другий лицар. – «У мене ж є джура». – «У вас є джура, але нема коня». «А на чому ж це я сиджу, по-вашому?» – «На мулові». «То це му? Ви що, знущаєтесь?» «Я не знущаюсь, а тоді слідкую тільки, щоб усе було по закону. Оце низькоросле створіння – чистісінький мул, сиріч плід гріховного перелюбства і віслюка з рудою кобилою». «Та як ви можете ображати мого коня? Це ж чистокровний половецький виходець. Де ви бачили мула винохода?» «Правда-правда, – загукали лицарі, – такого не буває». Гаразд, прошу проїхатися, згодився радник. Проїдьтеся, нехай я побачу, який це половецький виходець. Лицар слухняно проїхав Ристю уздовж черенги.